Entzumen proba, lehenengo testua, entzungaia, bi aldiz entzungo duzu, orain minutu bat daukazu erantzun beharrekoari erreparatzeko. Entzun testua. Artetxo bat hartu behar dugu ere hitz beste gai baten inguruan gaur gure erredakzioan bezala, ziurrenik beste bulego eta lantoki askotan ere, gero eta zabalduago dagoen ohitura da, jaanggarritasunaren izenean, gehiago erabiltzen ditugula botella berreraabilgarriak. Bai, eta orain askorri zerpentsa emango dizuen galdera botila hauek garbitzeko iturarik eh, baldu zuen. Kontua da zera irakurri dugula, horrelako botila muturrak badirela bakterioen fokuak garbiketa falta eta zetasunaren ondorioz bakterioak erraxe omen ugaltzea, lerroguru batean eh, oneela diote, botila mutur batean hogeita bat milioi bakterio egon litezkela, edo beste modu batera esan da hori da komunontzi batean, Egon baino berrogei milializ gehiago. Bueno, lerro guretatik harago, gaia kontestuan jarri nahi dugu, miren basaraz mikrobiologian doktorea da Euskal Herriko Uniberzitateko irakaslea, egunon miren? Egunon. E, zein bakterioa gartu daitezke botiletan eta zein ondorio eragiten dituzte? Keskatzeko motivori badago? Bueno, argi dagoena da erabilten ditugun botila hoietan egon daitezkeen mikrobagamismoak eta kasuetan bakterio printzipalenak izango dira guk gure ahotik garraiatzen ditugunak eta baita ere egon daitezkeen beste hainbat bakteri izan daitezke gure eskuan dauseak. Beraz, mm. ba, bueno, hauek izango dira printzipalenak. Gure inguruan dauden mikroganismoak. Hoiet gaizotasunak eman aldituzte? Bai, gure hau handitugun bakterio batzuk, gaiz gure mikrobiotakoak izan, batzuetan infekzioaren baten dituzte. Takazu honetan, ba, infekzioa gehienak izango dira, lagozalekoak ezta, ba, ura eraterakoan, edo likidori eraterakoan, ingurun horretan, hau inguru horretan, ager agerdaitezken e, lagozaleko lezioak, edo zauriak, edo, Eta baita ere, ba, bueno zuetan, izan daitezke baita ere, digestio aparatuan ematen dituztenak. En fin, el líquido y el digestio aparatu eratura daitezke eta beherakoak edo emanan dituzten. Oso zaila da, egea da, azko zer el eh, síntoma larriagoak ematea. Kasuanetan, botila gondiarkolizatek te oso zikin, bakterios beteta eta bar. Eta botilaren materialaren arabera, e, izan plastikozkoak edo kristalezkoak edo metalezkoak e, egoera berbera ematen da, alabada desberdintasunik. Bueno, ba, ezberdintasunak ba daude, zergatik, ba, bueno, esate baterako plastikoan oso ondo azten dira bakterioak. Ba, beraz, ez liratik izango gainera baina, ba, plastikozko botziloietan baitere apurtzen duak plastiko hori, mikroplastikoa sortzen dira, Aldiz, kristalizkoetan, metalezkoetan, eta metalezkoetan aizpatzen aldi ma dugu, ba, altzairu, ertol eta bar, e, asko zede aproposagoak dira ez. Eta gero, bueno, hemen e, gauza da, ez da bakarrik e, materialan olakoa da baizik eta baitere, zer sartzen dugun barruan. Ura da, aldi ma da, urrori, iturriko ura, bada, bueno, ba, dakigu iturriko ura, ez da la esterila, hau da, bakterioak dauz bertan. Baina, sartzen maldin badugu, bazukua, edo edari energetikoa, edo beste gauza batzuk azukre asko dituztenak, azukre horretan asko zerobeto ugaltzen dira bakterioak. Mm. Artetxo bat hartu behar dugu baita ere, itzegiteko beste baten inguruan gaur gure herrerakzioan bezala, ziurrenik beste bulego eta lantoki askotan ere, gero eta zabalduago dagoen ohitura da, jasangarritasunaren izenean, Gehiago erabiltzen ditugula botila berreraabilgarriak. Bai eta orain askorri zerpentsa emango dizuen galdera botilahauek garbitzeko iturarik eh, baldu zuen. <gülüyor> Kontua da zera irakurri dugula, horrelako botia muturrak badirela bakterioen fokuak garbik eta falta eta ez eta sunaren ondorioz bakterioak erraxiomendutela ugaltzea. Lerroguru batean onela diote, botia mutur batean hogeita bat niloi bakterio egon litezkela, edo beste modu batera esan da, hori da komunontzi batean egon litezkenak baino berrogei mila aldiz milago. Bueno, Lerroguru eta tikarago, gaia kontestuan jarri nahi dugu, miren basaraz mikrobiologian doktorea da Euskal Herriko Uniberzitateko irakaslea egun egunon miren, Zein bakterio agertu daitezke botzietan eta zein ondorio eragiten dituzte kezkatzeko motiori badago? Bueno, argi dagoena da erabilten ditugun botila hoietan egon daitezkeen mikrobagamismoak eta kasemetan bakterio printzipaleenak izango dira guk gure ahotik garraiatzen ditugunak eta baita ere egon daitezkeen beste hainbat bakterio izan daitezke gure eskuan dausek. Beraz, bueno, horiek izango dira printzipaleenak, gure inguruan dauden mikrobagamismoa. Hoei ez kaixo kasuna bai, kure ao hand ditugun bakterio batzuk gaiteta gure mikrobiotakoak izan Batzuetan, infekzioak ematen dituzte. Eta kasu honetan da ba, infekzio gehienak izango dira lagozalekoak, ez da ba, ura ere edo likido hori ere aterakoan, horretan, hau inguru horretan ager daitezke lagozaleko lezioak edo zauriak edo Eta baitere, da, bueno, batzuetan, izan daitezke baitere, digestioa paratuan ematen dituztenak. En fin, likidoi digestioa paratuan ematen dituztenak, azken fin, likidoi en digestioa paratuan ematen dituztenak eta beherakoak edo emana dituztenak. Oso zaila da, elea da, asko zer el, el, el, el, el sintoma larriagoak ematea. Kasuanetan, botilea gombiarkolizatek te oso zikin, bacterios beteta eta bar eta botilaren materialaren arabera e, izan plastikozkoak, edo kristalezkoak, edo metalezkoak e, egoera berbera ematen da alabada desberdintasunik Bueno ba ezberdintasunak ba daude zergatik ba bueno izate baterako plastikoan oso ondo hasten dira bakteriak da beraz ez lirateke izango proposena gainera ba plastikoezko botila hoietan ere apurtzen doa plastiko hori mikroplastikoa sortzen dira Aldiz, kristalizkoetan, edo metaleskoetan, eta metaleskoetan, aizpatzen baldima dugu, ba, altzairu, erdolo eta bar, e, askoz ere apropozagoak dira ez. Eta gero, bueno, hemen e, gauza da ez da bakarrik e, materialan olakoa dan, baizik eta bait ere zer zartzen dugun barruan. Ura baldimada, bueno, ba, urrori, iturriko ura bada, bueno, ba, dakigu iturriko ura ez da la esterila, hau da, bakterioak ba bertan. Baina, sartzen maldin madugu, edo edari energetikoak edo beste gauza batzuk, azukre asko dituztenak, azukre horretan asko zero ugaltzen dira bakterioak. Amaitu da entzungaia, idatzi laukietan aukeratu dituzun erantzunak.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 Nafarroko Gobernuak hezkuntza berezilerako baliabiden zentruak krenak antolatzen duen programa da alda ezagun Martxa zehatz esateko anitza su intelektuala eta garapenekoa duten pertsonei zuzenduta, ba maila intelektualean zailtasuna duten pertsonak bai kontzentratzeko, ikaszeko deainbat kontzeptu ulertu edo barneratzeko gidatze baimena atera al desaten. Ze trafiko susnaritzak ez du salbuespenik edo berezitasunik egiten azterketa denentza da berdina, baina zer aldatzen da programa honek laguntze bar duten ikasle hauei? Ba, bermatzen diela, karneta ateratzeko azterketaren prestaketa, Pertsona hauek gidatzeko gai dira, jende guztiari eskatzen zailun mediko azterketa gain ditu dute, baina gero zailtasuna dituzte eta programa honen bidez ari dira gidatze baimen ateratzen. Hmm. Baina ariz nortzu daude titular horrena itzalea, nortzu dira alda ezagun martxa programa horretan ari direnak? Ba, dibidez hainoa, datorren astean du azterketa teorikoa eta oso eskertuta dago egitaz mohenekin. Kosentzaien pertsonei, ba, zerazeko karneta eta izateko ba, bizitza normala. Eta ez egotea beti, ba, augurazoen zain edo laguren zain. Ainua eta irati, program honetan partea eratzen ari diren besteak bezala, saiatu ziren autoeskola estandar batean giratze baimen ateratzen, baina... Abuntatu nintzen autoeskola normal batera, eta egoiatu nintzen, goiatzen nintzen, eta ez nekien nola egin, ez nintzela konzentratzen, eta ez, nuela, ez nituela gauzak osoan doblertzen. Eta zezkein idie programa honek, ba, test bikoitza egiteko aukera, klase gehiago hartu, hamasei orduren orde ziru jabeteko ikastaro trinkoa, bideoak, iztegi berezia, ikasteko teknika berritzaileak irakurritakoa ulertzeko ariketak. Baina aldarrikatzen dute, gaitasun eta eskubidea badutela, gidatze baimen ateratzeko, aniztasun funtzional intelektuala izan adatik, ere. Eta nabarmentzen dute, ilusioa, autoa gidatua alizatea denontza da honan norbera autonomiarako, Baina programa honetan dauden ikasle askorentzat bizitzan emandako urratsik importanteenetakoa da. Autokonfidentza, autoestima, lana lortzeko bidea. Programa honetako irakaslea da Amaia Carrion, Lesakabera Autoeskolakoa, Apana Elkartekoa Amaia Egunon. Kaixo Egunon. Nola prestatzen dituzue intelektualki zenbait zailtasun izan ditzaketen pertsona hauek gidatze baimena ateratzeko? Ma, lenik eta behin e, gehien azpimarratuko nokena da denbora. Denbora da gehien behar dutena, pazientzia, arretaberezia, talde txikitan lan egitia, banaka, bakoitzak behar duen modura esplikatzea. Ze beraien zailtasunak nun daude, adibidez galderakon interpretatzeko eta ulertzeko? Dai, hori da gehien kostatzen dena, eh? Beraiek eh, esplikatzea zailenean giratzeko, do, zirkulatzeko kodea ikasi jakin badakite. Gero zailtasunika handiena da irakurtzen dituztenean galderak, egine doden moduan irakurritare, Beraien interpretazionara arabera askotan iztegi araztuak dituzte lako, ulermen araztuak edo, ba e, interpretatzen dutena eta benetan aldetzen dutena ez zela bat. Ordun, hori da urrengo urratra ez aurrenako ikasi eta gero banan-banan iztegi alandu, horretik eni merrituztez gehiago eta iztegi alandu eta lan denbora, denbora. Nafarroko Gobernuak hezkuntza berezirako baliabiden zentruak krenak antolatzen duen programa da alda ezagun Martxa zehatz esateko anistasun funtzional intelektuala eta garapeneko duten pertsonei zuzenduta, ba maila intelektualean zailtasuna duten pertsonak bai kontzentratzeko, ikaszeko deainbat konzeptu lertu edo barneratzeko gidadetzebaimena atera al desaten. Ze trafiko susunaritzak ez du salbuespenik edo berezitasunik egiten, azterketa denentza da berdina, baina zer aldatzen da programa honek laguntze bar duten ikasle hauei?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 Pertsona hauek gidatzeko gai dira, jende guztierei eskatzen saio mediko azterketa gain ditu dute, baina gero zaltasuna dituzte eta programa honen bidez ari dira gidatze baimen ateratzen. Hmm. Baina aritz, nortzu daude titular horrena itzalea nortzu dira alda dezagun marcha programa horretan ari direnak? Ba, adibidez Ainoa datorren astean du azterketa teorikoa eta oso eskertuta dago gaitasmo honekin. Kozentsaien pertsoneei ba haseko karneta ta izateko ba bizitza normala eta ez egotea beti ba gorazoen zain edo lagurent zain.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 Eta ze eskaini die programa honek, ba, test bikoitza egiteko aukera, klase gehiago hartu, hamase jorduren orde ziru jabeteko ikastaro trinkoa, bideoak, iztegi berezia, ikasteko teknika berritzaileak, irakurritakoa ulertzeko ariketak. Baina aldarrikatzen dute, gaitasun eta eskubidea badutela, gidatze baimen ateratzeko, haniztasun funtzional intelektuala izan ere. Eta nabarmentzen dute, ilusioa, autoa gidatua alizatea denontza da honan norbera autonomiarako, Benya programa honetan dauden ikasle askorentzat bizitzan emandako urratsi ke garrantzitsuenetakoa da. Autokonfidentza, autoestima, lana lortzeko bidea. Programa honetako irakaslea da Maia Carrion, Lesakabera Autoeskolakoa, Apana Elkartekoa Maia Egunon. Kaixo Egunon. Nola prestatzen dituzue intelektualki zenbait zailtasun izan ditzaketen pertsona hauek gidatze baimena ateratzeko? Ba, lenik eta behin e, gehien aztimar nukena da denbora. Denbora da gehien behar dutena, pazientzia, harreta berezia, talde txikitan lan egitia, banaka, bakoitzak behar duen modura esplikatzea. Ze beraien zaitasunak nun daude, adibidez galdera galderakon interpretatzeko eta ulertzeko. Dai, hori da gehien kostatzen dena, ez eh? beraiek eh, esplikatzea zailenean giratzeko, eh, zirkulatzeko kodea, ikasi jakin badakite gero zailtasunik handiena da irakurtzen dituztenean galderak egina dauden moduan irakurritare beraien interpretaziona arabera askotan iztegiaraztu zituztelako ulermein arazoak edo ba e, interpretatzen dutena eta benetan galdetzen dutena ez dago zela bat ordun hori da urrengo urratsa ez horrenako die ikasi eta gero banan-banan iztegi alan du horregatik animer hituztese gehiago eta iztegi alan duta lanu denbora denbora Amaitu da entzungaia, idatzi laukietan aukeratu dituzun erantzunak. Hirugarren testua. Entzungaia bi aldiz entzungo duzu. Orain minutu bat daukazu erantzun beharrekoari erreparatzeko. Entzun testua. Iñaki, agirre, Iñaki, egunon. Egunon, egunon. Iñaki, atzoko eguna ez duzu bede alakoan aztuko, zta? Ez, detuzte, ez detuzte. Ja. Eri goguan uste eta aukikoetela, bai. Ja. E, Jon hartan, egunon, Jon. Egunon, Jon. Igande, Arratxaleak patxadarekin lotu hori ditugu, baina Orioko Antilla Ondartzan atzo lasaitasuna ez beste guztia eh, izan zuten, ez da? Ba, hori da, Arratxaleko iruterdiak arte gozo joan zen, baina gero hmm. gero estuasunak Orioko eta Iako karkara agerkariak inigo gaiton kazetariak eman zuen notizia. Barapentez hmm. zale bat itxasora zela, eta atera ezin da erioan zegoenean surlari batek erreskatatu zuela eta surflari hori zeu salesteinaki bai bai ni naiz bai ja e, nola izantzen atzoko kontigo zeinaki pues hori pues bainua atzen nahi non hartu surfak bisketea sartzea ani joanen mm -hmm. pues ikusi noen mutil batzu karroka gainean pues hori oihu egin eta agundu lagundu lagundu eta galtzen ez pasatzen la hori izantziaten pues hori parapente bat uretan irizala eta arroketo itzegola orduan pues juntsan aviadura askar, askar eskark juntsan pues, bai. eta ikusten unezka bat arrokoan kontra segola bolatuak olatuan eh olatun kontra arrokoan kontra ez hitzuela egin eta juntsan eh pues hori pues unezka sonoso larria ezala bestia ta eta razioen e... bai. ez da erdera zioen gasterez ke me ahogo ke me ahogo bai bai, bai altesian bai eta geu ikusi nun jo, jo hankaz eh, ituen dan arlotuta sokakiko korapilatuta eta klaro ez da eta eta pues, tabla gaineak egin honun, eta pizkanekak a pizkanekatzen, zori, ugezkinak ari ginen eraman honen. Eta uh -huh. arrastak ahalduan, algen bezala. Bai, bai. Az, az Azta ez duazuna, berezatetat, azuretzat ere bai, ez da? Ba, nik haolatu hori zaten nosa ondiak eta banila zein honen, ez. Mm. Ba, tabla gaine joan eta ari ginen honen, eta eta hori ginen honen, eta jarrin honen gainean da, ja zaitu zan behare bai, da. Eta hori, ezin izan nion parapentiazkatu, orduan pizkanaka pizkanaka, pizkanaka, parapentia, arrastakataan eraman genuen da. Zula zain, bai. eta pentsatzen dugu negurago neoprenoa jantzita baina hotza bai, bai, akabatzen bai. egongo zen bai, bai, ez? Bai, ba es beazon oso estituatu da zeonda, esate zinen hotza ez zuela, gure eskina ja hetsanetan izan pues o Kristo notar sun. Baia, se on oso urduritasun deso hotza zulaso mate. Bai. Aizu eta Nolatan eran hori zen itsasora, parapente egiten ari zen eta nola eran hori ba Ni galdito ni ona, ere supaste joen, tentsion de repente, pues hori alturazko galdu, galdu zula ta ezentzula jaundartzaldea jun eta erabakisula arrokan, arroko ta jun berren, pues uretan etzi zela. Mm Hori -hmm. galtura asko galdu Galduzula bai. Mm -hmm. bai Eta zenbat denbora bezala egintzuen uretan? Zer esan diguzu parapentean kateatuta zegoela zuara joan beragana beragana ino iritsi eta sí. gero nola arrastaka urertzera eman arte denbora pixka bat pasako zen? Ba, hini guztet berrogoi ba minutu erduerdi pasa esango zala, eh? Niko mitarten eta etorri eta bestia bada izango zanto. Pero... Iñaki, Agirre, Iñaki, egunon. Egunon, egunon. Iñaki, atzoko eguna ez duzu bede alakoan aztuko, zta? Ez, etuzte, ez, etuzte. <güls> e, e, Hedi goguan uste eta pikuetela bai. Ja. E, Jon hartan egunon, Jon. Egunon, Jon. Igande arratzaleak patxadarekin lotu hori ditugu, baina horioko antila ondartzan atzo lazaitasuna ez beste guztia eh, izan zuten, ez da? Hori ba, da, arratzaleko iruterdiak arte gozo joan zen, baina gero mm. gero estuasunak horioko eta ariako karkara agerkariak inigo gaiton kazetariak eman zuen notizia. Mm. Parapentez zale bat, itxasora zela, eta atera ezin da erioan zegoenean surflari batek errezkatatu zuela eta surflari hori zeu sala eztein jaki Bai bai ni naiz bai Ja e, nola izantzen atzkoa konta eguzoin jaki Pues hori pues bainua atzen nahi mundu surfak bisquetea sartze aniko mm -hmm. pues, ikusi noen mutil batzu karroka gainean pues hori oiu egin ez za agundu lagundu lagundu eta galtene ze pasatzen hori izantziaten pues hori parapente bat uretan irizala eta arroko itzegola orduan pues junitza nabadura askar eskarku nitzan bai. pues, olatu eta ikusten unezka bat arrokoan kontra segola bolatuak olatuan eh olatun kontra arrokoan kontra ez intzuela egin eta junitzan pues hori pues neskaso onso larria itetzen ezala bestia ta eta razioen bai. ez da erdera zioen gasterez ke me ahogo ke me ahogo eta bai bai, bai alesatian bai eta jo ikusi nun jo hankaz eh, ituen dan lotuta sokakiko korapilatuta eta gar ez da Eta pues, tabla ganiak egin nun, eta uh pizkanaka pizkanaka, zori, ugezkin -huh. egin eraman egin eraman egin. Eta arreztak handu da, algen Bai, bai. Azar ez duazuna, ere bai, bai ez da? Ba, nik aholatu hori zauden nosa hondiak eta banila zein egon, eh? Uh -huh. ba, tabla gani egin, tabla hondiak eraman egin eraman eta bueno, jarri nion ganeen da, ja zetu zan behar ere bai, da. Eta hori, ezin izan nion parapentiazkatu, ordu px pizkanaka pizkanaka parapentia arreztak eta eraman egin eraman egin Zula bai, zain, bai. eta pentsatzen dugu negurakon neoprenoa jantzita, baina bai, bai, otzakakabatzen bai. egongo zen, ez? Bai, bai, ez, behazen oso esti tatua zion da, esatzen, otza ez zuela gaur eskinean ja jetzanea je, je, zan, pues, orkristan or, otza zunt baina zion oso urduritazen, ez, hotza ez zuela zomaten Bai, haizu eta No la tan erori zen itsasora, parapente egiten ari zen eta nola erorizan, ba, ba, ni nio, no la erori zen itsasora. Ni galtitoni ona, es pasisteia pues hori altura asko galdu, galdu zula ta ezintzula eta, eta pues, erabakizula arrokan, ju, roqueta jun berren, pues uretan erori etzi zela. Hori galtura asko galduzula bai. Eta zenbat denbora bezala Egin zuen uretan, ze esan diguzu parapentean kateatuta zegoela zuara joan beragana beragana naino iritsi eta sí. gero nola larrastaka urertzera gaman, arte, denbora pixka bat pasako zen Ba, hendi guztetan berrogoi ba minutu erduerdi pasa isango zala eh. Nik umitarten eta etorri eta bestia bai ba, isango zan bergoi... Amaitu da entzungaiak idatzi laukietan aukeratu itusun erantzunak.